Тощ ратищ та стріл посипався на людей Галлера, і Свен, який приглядався до всього з вікон терема, зрозумів, що до приходу Гельгі може хіба тільки боронитися на Берестовому, і то з напругою всіх сил. Еліх і Галлер із втратами перейшли у княжий двір. Капи ще залишилися в руках купців, а оклик тріумфу привітав цю перемогу. З другого боку Путята вислав Святослава Гречника з іншою ватагою в обхід, щоб від ріки оточити Берестово і через сади Рогніди напасти на варягів термі. Після обіду мав великий вічовий дзвін киян дати знак до головного бою. Варяги після першого наступу киян зрозуміли, що не обрахували добре своїх сил, викликавши до бою велетня. Поляни не були кельт-романськими здохляками, Ані зашитими у шкіру тюленя й озброєними кістяними стрілами людьми півночі. У своєму серці вони не знали страху перед появою варягів, як мешканці Німеччини, Франції, Італії або Англії. Варяг був для Русича купцем або гридним князя, свого чи ворожого, який справді служив вірно, хоробо, справно, та пересічний Русич почував в себе в силі тварами. Варяги знали про це і тому залюбки осідали на землю боярами або бралися до торгівлі і старалися уникати суперечки і ворожнечі. Не було це важко, бо руське плем'я було з природи миролюбне і хоч сильне, відважне та завзяте, не рвалося до бою без необхідної потреби. Були думки, щоб послати і сповістити Олежича про замах Свена, Та Петята не згодився, боявся, що на вістку про київські події половина війська з надрічки Стур покине стан. Хоч можна б тоді побити варягів, але пограниччя залишились би без оборони, і, як колись за Святослава печеніги облягли б Київ. На час до заходу сонця, скажу, вдарити у вічовий дзвін, рішив путята, а тоді скочимо рівночасно з обох боків і надвечір знову будемо панами в власній хаті. Тим часом на Дніпрі пили човни здовж лівого берега, непомітно для киян, швидко і вправно. Пізнати було, що правили ними справжні моряки. Звиклі до морських хвалів та річних бестрин. На носі переднього байдака стояв високий сивобородий муж у криватому шоломі, дещо схожий на Добриню. Переди байдаків були повирізовані у всілякі дивовижні страховинні подоби зміїв, вовків, медмедів. Не було тільки щогу, ні вітрил, а то можна було б гадати, що нові варяги йдуть на підмогу Свенові. Були це получани, здебільшого варяги, або давні гридні рогволода. Байдаків було двадцять, а в кожному в заграві сонця блищало до півсотні ясних шоломів. Довгим рядом причавили байдаки до берега, із яких, хто міг сповістити воєводу Святослава, десять сотень гриднів було вже на березі. Вони залишили човни біля прибережних полів, а самі швидко та в порядку рушили на березу. Крик піднявся між жінками, старцями та дітьми, які бажали остерегти своїх. Та вже було запізно. Крикам остороги відповів з садів рогніди брязк та гомін боротьби. Це получани Гельгі наскочили в садах на людей Святослави, і вмить почалася Січа. Здригнувся с почувши воскіт. Замкнений звідусіль, він міг тільки вмерти, але свідомість суворого становища ні на хвилину не збентежила його. Він сказав отрокові прив'язати йому щит до лівого рамена, а підгоїне передрам'я обвинути під щитом овечою шкірою опустив на лице ока пшолома і вийшов на рундук. Схвильовані та мовчазні зібралися варяги довкола конуна. «Вікінги» закликав Свен могутнім голосом, який глушив навіть гомін вічового дзвона. «Ось рішуча хвилина! Один спрямував своє око перемоги на майбутнє бойовище. Хто зі мною? Хто прийме жребій смерті з білих рук?» Всі, всі загула громада в один голос, і мечі із грізним стуком забріщали обшити. Веди нас, веди!» – кричали в юрбі старші мужі, купці і гридні. Високо підняв свен блискучий меч і пішов уперед, за ним, збитою лавою, ніби клином, ступали варяги, в кінці ратники Еріха під проводом його самого і галлера. Густо стовпилися і кияни перед брамою княжого двора. Воєвода Богдар ждав ще тільки на бояр, щоб почати наступ, коли раптом розпахнулися ворота і довгими кроками, наче стадо хижих вовків, вибігли із них варяги. Але в міру того, як пчоло відділів перло вперед, розвивалися й по боках молодші гридні у два крила. Ніби залізними кліщами обіймали вони змішану першим наскоком юрбу і придавлювали її до хат і парканів. Задні не могли дати помочі переднім, а передні бігли збантежено без проводу та ладу. Наказ Богдара глушили стогони і зойки ранених та рев напасників, які взивали своїх богів Скандинавії та Ісландії. А в кінці не вдержали невправні в рукопашному бою огнищани та купці наступу і, повернувшись утікати, наскочили на боярські дружини, які спішили на Майдан, перемішали їх і потягли за собою. Майдан опустів, дзвін замовк. Закидане густим трупом бойовище залишилося в руках Свена. «Де ж Гельгі?» – спитав Свен. «Гельгі витягнув із шолома жребі смерті, сказав Еріф і схилив голову. Мовчанка запанувала на зборищі. В кінці відняв руку Свен. Галлери, іди і відбери від в Гельгі присягу на моє ім'я. Слухаю, відповів Галер з усміхом, вклав у піхвий меч і підбіг у двір князя. Тоді вже почався грабіж усіх дворів біля Майдану, де варяги обдирали з трупів зброю та одяг. Сам Свен пороставляв варту і вернувся в капище. Тут господарювали вже варяги без і без еріха вони, певно, не пожаліли від золотих та срібних прикрас, самоцвітів на ідолах.